Мене страшенно втішила, господарева хвала, я не без внутрішнього вдоволення усвідомив свою перевагу над усім котячим родом, над силою селеною, заблуканих котів, позбавлених почуття орієнтації на місці, і здивувався, що досі сам не завважив цієї особливої здатності свого розуму. Правда, я пам'ятав про те, що, власне, це юний Понто, Вивів мене на потрібну дорогу, а сажотрусова мітла спрямувала на потрібний дах, та однаково не мав сумніву щодо своєї прозірливості і справедливості господаревих слів. Як уже сказано, я відчував свою внутрішню потугу, і це відчуття було запорукою, що господар недарма хвалив мене. Незаслужена хвала... Дає багато більшу втіху, ніж заслужена. І той, кого хвалять, багато дужче пишається нею, ніж заслуженою. Така я десь читав чи, може, чув, але це стосується тільки людей. Мудрі коти, не здатні на таку дурість. Я твердо переконаний, що знайшов би дорогу додому без понто і сажотруса, і що обидво вони тільки... Сплутали мені правильний хід думок. Ту дещицю життєвої мудрості, якою так пишався юний Понто, я міг би здобути і в інший спосіб, хоч різні пригоди, які я пережив з люб'язним пуделем, тим милим пройди світом, дали мені добрий матеріал для листів друзям, у форму яких я втілив свої враження від подорожі. Ті листи з успіхом могли б бути надруковані в усіх ранкових і вечірніх газетах, в усіх світських і незалежних часописах, бо в них дотепно і глибокодумно змальовані найблискучіші сторони мого я, а що може бути цікавіше для будь якого читача. Проте я знаю наперед, що панове редактори і видавці запитають, хто такий цей мур, дізнавшись, що я кит хоч навіть найдосконаліший на світі, зневажливо відмахнуться, кіт апреться письменники. І навіть якби я володів гумором самого Ліхтенберга і глибиною думки Гамана, про них я чув чимало доброго, мабуть, вони непогано писали для людей, та обидва вже померли, що для кожного письменника і поета, який мріє про безсмертя, дуже ризикована річ. Отже, кажу, якби я навіть володів гумором Ліхтенберга й глибиною думки Гамана, однаково мені повернули б рукопис, бо де ж бачено, щоб котячі пазурі опанували вишуканий стиль? Отака справедливість! О, упередження, кричуще упередження! Як же ти глибоко сидиш у людях, а надто в тих, що звуться видавцями.